פרק יג מסה בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על הר נשפה שאו נס הרימו כל להם הניפו יד ויבואו פתחי נדבים אני ציוויתי למקודשיי גם קראתי גיבוריי לאפי על גאוותי כל המון בהרים דמות עם כל שאון ממלכות גויים נאספים אדוני צבא עוד, מפקד צבא מלחמה. באים מארץ מרחק מקצה השמיים, אדוני וכלה זעמו, לחבל כל הארץ. הלילו כי קרוב יום אדוני כשוד משדה יבוא, על כן כל ידיים תרפנה וכל לבב אנוש ימס, ונבהלו צירים וחבלים יאחזון, כי יולדה יחילון, איש אל רעהו יתמהו,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 והשבתי גאון זדים וגאוות עריצים אשפיל. הוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר, על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה, בעברת אדוני צבאות וביום חרון אפו. והיה כי צבי מודח וכצון ואין מקבץ, איש של עמו יפנו ואיש של ארצו ינושו. כל הנמצא יידקר, וכל הנספה ייפול בחרב, ועולליהם ירוטשו לעיניהם, ישסו בתיהם, ונשיהם תשכבנה. הנני מעיד עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשבו, וזהב לא יחפצו בו, וכשתות נערים תרטשנה, ופרי בטן לא ירחמו, על בנים לא תחוס עינם.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 וענאיים באלמנותיו, ותמנים בהכלי עונג, וקרוב לבוא עתה, וימיה לא יימשכו.